Але ці демагогічні ігри в слова і натяки тривали недовго. Щойно я копнув глибше і потривожив, як на грядці ненажерливих ведмедок навколо мене заворушилося. Наприкінці робочого дня до нашої кімнати завітав сам Андрій Ротань. Уже він дозволяв собі іронізувати над ідеологічними формулами. «Чи не досить вам?» «Товариші, будувати розвинений соціалізм? Уже ми цей вирішальний етап проминаємо, а до комунізму, виявляється, ще далі, аніж було у 17-му році». «Ти, Робінзоне Прокоповичу, додому чи до баб? Якщо до баб, то я тобі не товариш. Уже нема з чим до бабів ходити. А якщо додому, то ходімо разом». Здається, це було уперше на моїй пам'яті. Досі Рутань зберігав певну дистанцію між собою і рядовими працівниками видавництва. Додому найчастіше їхав службовою машиною, але жодного разу не запросив до машини мене свого сусіда. Я мовчки одягся, узяв портфеля, з яким тепер не розлучався, бо в ньому лежали копії документів, зібрані мною, Народним контролером І ми попішкували Через усе старе місто Була пізня осінь Накрапав дощик Над Києвом висів туман І голос ротання звучав у тумані глухо Хотілося мені перекинутися з тобою, Прокоповичу Словом попереднім, без зайвих вух Ніхто не мусить знати про нашу балачку у видавництві звільняється крісло заступника головного редактора. Товариш іде на заслужений відпочинок. Партійна організація має намір рекомендувати на цей відповідальний пост товариша Макуху. Ти достойно проявив себе як принциповий борець із корупцією, відживаючої бюрократичної системи. Настав час виходити тобі на ширші обрії позитивної роботи доки можна розкопувати смітники. Настають часи загальної консолідації в ім'я суверенної України. Сподіваюся, нашу пропозицію приймаєш? Я довго мовчав, роздумуючи. Це уперше почув я звустротання про суверенну Україну. Був час, о глибоко застійні роки, коли я, лежачи на дивані з карельської берези, і, вслухаючись у голоси «За Бугра», подумки молився. «Якби могло так статися, що моя Україна одного щасливого дня постане перед світом як незалежна держава. Але для цього я мушу пожертвувати власним життям. Я згоден, Господи. Хоч цієї ось миті візьми моє життя». І я був щирий у своєму приванні. Хай я нічого не робив, аби це здійснилося. Хай був я мужнім і самозреченим лише в думках своїх, на дивані з карельської берези. Але ж і не робив нічого, аби остаточно убити давню мрію про незалежність у розумах своїх співвітчизників. Але ж ротань. Ротань – який у десятках, сотнях своїх газетних прокламацій воював із жовто-блакитниками, особливо після відряджень за державний рахунок до Америки. розцяцьковував радянську Україну як рай земний, присягався на вічну вірність Росії і славу, дружбу народів. Я знав, що йому Єдиному з нашого видавництва наприкінці 70-х довірено було просвіщати політичних в'язнів у мордовських таборах. Я був приголомшений. Нарешті спромігся відповісти. Дякую за довір'я Андрію Семеновичу, але жодного керівного крісла не потребую. Я скромний службовець. Звик чесно робити свою маленьку роботу за скромну платню. А моя діяльність як народного контролера – це реалізація моєї віри в перебудову. Я тут ще не все зробив, я тільки розпочав і не залишу на півдорозі. Хтось мусить тягти і цього невдячного плуга. Ти, Прокоповичу, знаєш? Як свого часу я постраждав від партійної мафії, вів своє рутань, мене аж сколотнуло. Хто, хто, а я справді знав, завіщо він постраждав. Система викинула мене на вулицю, бо я мав мужність відстоювати власні погляди. Але сьогодні перед нами інші важливіші завдання, аніж примітивна помста. Стріляючи неперебірливо, без вивіреного прицілу, можна влучити у людей, які завтра, можливо, будуть дуже потрібні нашій незалежній державі. «Як бачиш, я з тобою досить відвертий», – так казав Андрій І «Я з вами, Андрію Семеновичу, відвертий», – відповідав я. «Поки не розберуся, що до чого, поки винні не будуть покарані, за цим портфелем, повним дуже цікавих документів, не розлучуся. Що ж, побалакали, голос ротання чужі вихолодав. Історія, як мовиться, нас розсудить. Але думай, думай, поки не пізно, бо можеш непомітно для себе опинитися на узбіччі життя. У під'їзді нашого будинку. Він нарочито затримався біля поштової скриньки. «Вас зачекати?» – запитав я з ліфта. «Ні, ні, їдь!» – буркнув ротань. Я натиснув кнопку свого поверху. Того вечора Валерія повернулася з майстерні несподівано рано. Я ледве стих випити чай. Валерія готувалася до персональної виставки і, звичайно, працювала у майстерні до пізньої ночі. Тепер вона казала у телефон своїм колегам і знайомим. «Ви ж то знаєте, як партократи збиткувалися з мене усі ці 20 років? Я мушу нарешті розправити свої творчі крила». Мені хотілося сміятися з тих її слів, ледве себе стримував. Жертвами системи проголошували себе усі, коненьки. Центром майбутньої персональної виставки мала стати чимала за розмірами картина гурайському саду. Біля ясно-зеленого дерева, обвішеного двовипуклими, що нагадували чоловічі калитки яблуками стояли голі, реалістично виписані Гадами Єва. Єва лукаво усміхалася. А Адам почувався ніяково і тривожно. Обидві постаті були червоні, аж очі пекло. Колір першої ночі, першого гріха, колір, що символізує втрату людством невинності, роз'яснювала Валерія. З зарайського дерева, обвинувши Адамові стигне, виповзав пружний змій-спокусник. Довгим червоним язиком він тягся до жіночих приваб Єви. У обрисах змія щонайменше було від гадючого племені. Деякими вельми натуралістичними деталями він уособлював давній, ще різкий символ продовження роду людського. Якось я запропонував дописати до назви картини із циклу Еротичне богослів'я». Валерія образилася на мій жарт і кілька днів не розмовляла зі мною. Я не встигав реагувати на її стрімку перебудову. Свого часу Валерія заробила добрі гроші за цикл полотен «Мирний атом», провівши літо на будівництві Чорнобильської атомної станції. Після катастрофи, коли чорнобильська тема знову стала актуальною, давні невикористані малюнки їй згодилися. Але у новій Валериній інтерпретації це вже не був мирний добрий атом, а злий і загрозливий. Переорієнтовувала вона свої ескізи швидко, вправно, іноді кількома доторками пензля. Над контурами атомної станції домальовувала криваві заграви, надаючи очам будівельників, у яких раніше палав вогонь ентузіазму, трагічної приреченості. Свого часу один із Київських історичних музеїв замовив Валерію цикл робіт у катівня Гестапо. Тоді Валерію якось обскакали інші, меткіші заробітчани, і роботи залишилися в майстерні, припадаючи пилюкою на антресолях. Тепер Валерія дістала їх, витерла пилюку, дещо підмалювала підретушувала і назвала цикл у катівнях НКВС. Злучало злободенно і навіть мужньо. Тему репресованих лише відкривали. Одне слово – майбутня персональна виставка була приречена на успіх та громадський розголос, і моя працьовита дружина пропадала у майстерні. Того вечора я сидів за столом, і писав заяву до Республіканського комітету народного контролю Стіл був закладений копіями зібраних мною документів Валерія уже знала про нашу з Андрієм Семеновичем Мандрівку вечірніми київськими вулицями Отже, він побував у майстерні і нецькував на мене мою дружину Вона заглянула через плече у мої папери Сіла в крісло, запалила сигарету і мовила, «Пробач за відвертість, але ти, Робіку, дуріш на старість». Останнім часом вона розмовляла виключно українською, правда, штучною, з виразним російським акцентом. Упродовж нашого спільного життя вона не один раз брала мене на кпини за мої хохляцькі сентименти і сільський гаварок. І сина нашого одвела свого часу до російської школи. Правда, наймала учителя з української мови на випадок, якщо із Максима виросте гуманітарій.